ברוכים הבאים לרדיו, מטאל וחיות אחרות. בקצרה. עכשיו הגעתם לפרק שני של תוכנית בקצרה, והיום אנחנו מדברים האם מוזיקת מטאל באמת מורכבת וכבדה, כמו שאנשים אומרים. ואיתי אורח חדש. בוא תציג את עצמך. אהלן, אהלן דניס, אני ליעד. אני כותב הבלוג The Sun Remained the Same, או מהאוהב ומעריץ מוזיקה על כל גווני השונים, ובעיקר מיץ תפוזים ושוקו. כן, כן, ואני ממש מרגיש כבוד להתארח אצל דניס, וברור על הנושא הזה, בואו נראה לכם מה זה כבד. אז זהו, אז בואו ככה נגדיר בעצם מה זה כבד ומה זה מורכב, בואו תתחיל, תזרום, כאילו עשינו כזאת רשימה קטנה של דברים בסיסיים. אוקיי, כן. כבד, כבד, טוב. כבד זה איבר בגוף לא סתם. כבד, מדובר בהרבה דיסטורשן כמובן. אנחנו אוהבים מטל, דיסטורשן זה מה שעושה לנו. כבד מבחינה נפשית. צריך שזה יהיה ממש טוב ויגע לך בנפש. כן. אתה יודע, אני חושב שהכוונה הנפשית זה נגיד... זה נגיד כמו להכות, נגיד כמו dev spell אומגה. או להכות ש... או אפילו, אתה יודע מה, אפילו Sun-O. כן. יכול להיות שם מלא דיסטורשן, אבל זה לא, אתה יודע, גריינד, קו, זה לא משהו סופר מהיר, או אבל הוא, אתה שומע את זה, שבא. הוא לא עליך. נכון, תבינו, אתה מרגיש כ... זה להקות כבד. כבדות. כן, זה כבד כבד. זה, זה, זה כבד נפשי, זה הכוונה, כאילו שאתה שומע להקות כאלה אפלות, והן ממש, ממש קשה לך, לא נעים לך לשמוע את זה, אבל אתה עדיין ממשיך, כי... זה עושה לך משהו. כן, זה עושה את זה. זה כמו בערך אחרי ששמעתי פעם ראשונה את מאלס דייוויס ביצ'יס בלו. זה כבד נפשית, לא יודע, זה, זה גם כבד okay. מסכת סאונד, אבל... טוב, נמשיך, מה עוד? אה, טוב, רשום פה מוזיקה מאוד מהירה, נכון? נכון. למרות שהאמת, אם חושבים על זה, זה דווקא יכול להיות כבד גם כשזה איתי בטירוף. כן, כן, מה, זה, כאילו, זה, כאילו, אה, זה כאילו שתי קצוות, זה יכול להיות ממש ממש... ממש איטי, e אבל עם דיסטורשן מאוד גבוה, וזה יכול להיות גם הפוך, כאילו נגיד כמו גריינד קור, ממש ממש אחרי. ממש מהר, אבל אין שם, אתה יודע, זה כמו פאנק סופר מהיר כזה, אז, אבל <אז> אין שם יותר מדי דיסטורשן, זה כאלה קצוות, וגם אגרסיבי, שבאמת על זה באמת משהו... משהו לחוץ. משהו, כן, זה חלק מה... אתה יודע, יש אבל הרבה, ככה, בהתחלה אני חושב שזה היה יותר עניין של אגרסיביות. אבל נכון. לאט לאט זה הכל, כל מיני, אתה יודע, מטאל מורכב מפנטזי, ממדע בדיוני, מפיראטים, אני יודע, כל מיני נושאים, אז זה לא רק זה. אחד, כל אחד מהבאגים שלו, כן. כן, עכשיו, גם מורכב. טוב, אוקיי. מורכב זה, אני רואה הרבה שכבות של סאונד. כאילו... זהו, מורכב יכול להיות סובייקטיבי, זה יכול להיות כן. נרגנים, נגנים וירטואוזיים שיכולים לנגן אה, בטריולות באיזה כמה, בתשעה רבעים וכאלה דברים, כן, כאילו כן. דברים מסובכים, אבל זה יכול להיות גם הכי פשוט והכי מינימליסטי בעולם, ועדיין איכשהו זה יישמע לך מורכב. כן, כן, נכון. זה נגיד כמו, אתה יודע, ממוחלט מורכבות, זה לא תמיד יכול להיות גם כבד, נגיד טול, כן? נכון. הם, הם מורכבים. המטרה של השיחה שלנו... זה... Dortmund, בעצם... שאנחנו צודקים. שאנחנו צודקים, קודם כל. זה דעתנו, אבל אנחנו צודקים. וכאילו להראות למאזינים שלנו כל מיני דוגמאות של כל מיני סגנונות שהם כבדים. וכבר, ובסוף יהיה איזשהו סוג של מסקנה. אבל אני יכול להגיד משהו שכאילו... אני, אני מאמין שאתה תסכים איתי שמוזיקה כבדה, שמת על המבנה שלה, המבנה שלה, עדיין היא כמו מוזיקה פופולרית, ברובה. נכון. הכוונה פזמון נכון. בית, פזמון בית, סולו, פזמון בית. משהו כזה. נכון. זה לא, זה עדיין נכון. יש איזשהו גבול מסוים. כמה שזה פזמון בית, פזמון בית כבד, כמה שזה מהיר. נכון, כל מיני drone וכל מיני אלה, אבל זה כבר כמעט מוזיקה אוונגרדית, זה כבר לא... נכון, זה כבר קצת עובר את הגבול של... זהו, זה כבר... אבל זה גם לוקח השפעות ממוזיקה אחרת. אז בוא נתחיל מדוגמאות. כן. ובוא נתחיל מג'אז. מג'אז, או... ג'אז זה... הוא סוג של פותר את הבעיה הזאת, לפחות בדוגמאות שניתן, הבעיה של המבנה. כן, לדיוק. של מבנה, והוא גם... מה שאנחנו נגיד עכשיו, הם כבדים. אפילו למטאליסטים מנוסים, זה יהיה יחסית כבד. לי זה היה כבד כששמעתי את זה בפעם הראשונה. או, כולנו לא... חשבנו על אז בואו בוא נתחיל, זה... תזרוק ככה, מה מבחינת כובד בזה. טוב, כבוד. טוב, מבחינתי האלבום הכי כבד בעולם, ובאמת, עד שמישהו לא יבוא וישמע לי משהו כבד יותר מזה, אין יותר מזה. כן. באמת שאין ספק. סקסופוניסט גרמני מאוד מאוד נחמד בשם פיטר ברוצמן שאסף לו את כל, כל המי ומי של הג'אז האירופי של הפרי ג'אז האירופי רק יש לציין יש לי סיוטים רק מהשם מה שלו כן, נכון. הוא... האמת היא, אני חייב להגיד לך, פעם אחת שלחתי לו מייל בנוגע להופעה, אם הוא יבוא, והוא יתגלה כבן אדם ממש ממש נחמד. כן, אתה יודע, וזה, וזה לא כזה צפוי, כן? כאילו, זו, שם זה ממש לא צפוי, כי המוזיקה שלו פשוט... אחו, יש עורמות הכבדה, כן, אין, ממש... צו, אין מילה אחרת לתאר את זה. זה פשוט... הוא... כולנו, מת... כולנו מתחילים, וכל ההיכרות שלנו מסכ... מסתכמת עם ברוצמן, ובעצם... על להוכיח לכל בן אדם שהנה ג'אז זה מוזיקה כבדה, מי אמר שזה רק למעליות, ניצחתי. לא ידעתי שסקספון, אתה יודע, כשאתה חושב על זה לפני שאתה נכנס, אתה חושב יפה כזה, מוזיקה רגועה, ואז אתה ואז בוא... מה זה, זה כאילו אונסים אותו. נכון. וספציפית האלבום הזה. וזה אלבום משינגן. ככה כשכולנו שמענו את האוצניים שלנו התפוצצו, אני זוכר שכשחבר שלי, פעם אחת השמעתי לו את זה והוא מטאליסט, ממש כבד, כשנתתי לו לשמוע את האלבום הזה, הוא אמר שהאוזניות שלו כמעט התפוצצו. כן, זה ההתחלה, וזה בעצם מדמה סאונד של משינגאנד. נכון? באמת נשמע כמו משינגאנד. זה הכוונה, הוא נראה לי, הוא עשה שם משהו עם... Uh, אני לא זוכר כאילו מבחינת סיפור, אבל נראה לי משהו קשור למלחמה, והוא ניסה לעשות עם סקספון סאונד של משינגן. <אנ> אנחנו uh, ניתן קטן, קטן, שפשוט תשמעו ככה, בזמן שאנחנו מדברים, איזשהו קטע של עשר שניות, שתבינו על מה מדובר. אבל בואו תמשיכי לאט. אוקיי, אתה צודק בנוגע למלחמה. אחרי הכל מדובר בברוצמן, שהיה יליד של אחרי מלחמת העולם השנייה. Mm -hmm. והוא כל הזמן שאל את ההורים שלו, מה קרה, למה, ו-, והוא לא יודע בעצם מה המדינה שלו עוללה. אז כאותו, איך נקרא לזה, מין רגשות אשם, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל הוא פשוט... כן, כן, יש לגרמנים, יש לגרמנים. כן, אבל לכל מיני חבר'ה מאירופה, גם אנגלים, גם הונגרים, ויש שם כל מיני חבר'ה, פסיכים בנגינה, האן בנינק המתופף. הם פשוט מוציאים את כל התסכול שלהם והתקופה שלהם. Okay. Um, נמשיך לבא, דניס? כן. Um, טוב, נראה לי הם כל טרנד, נכון? אסנשן. שכל טרנד... את יודע, I... uh, נכון. אני ראיתי שכתבת על זה משהו בפייסבוק. זה שתי חלקים, נכון? של איזה 40 דקות. כן, ב... אני לא יודע איך אפשר לשמוע yeah, את זה. כן, יש לזה שני חלקים. זה יכול לבלבל, אבל בעצם זה אלבום. זה בעיקרון, אומרים בדרך כלל שזה מהשני לראשון. אני חושב שאם אני לא טועה, שמעתי אותו פעם ראשונה מהראשון לשני. האמת באמת היא, באמת לא אכפת. איך, ש... איך שאתם שומעים את זה, לא משנה, זה נשמע כמו יצירה אחת בשלמה. ככה זה בעיניי. זה ממש ממש קשה לשמוע את זה, זה ארבעים דקות של כל חלק, כל צד. נכון. נכון, אתה צודק. איך אפשר לשמוע את זה? כאילו איך אתה... זהו, אתה צריך כאילו להיות, להיכנס ממש לקטע. קולטרין באותה תקופה כבר חווה התגלות אלוהית כמו שהוא אמר, ו... כן, בלאר לא סופרים הוא עוד אחרי ל-Love Supreme, הוא פשוט החליט להמשיך עם הקונספט האלוהי. Mm -hmm. פשוט ממש תרם את עצמו לדת והקדיש את עצמו, אז הוא עשה את זה פשוט בתוך... אה, איך אני אקרא לזה? זה מין, מין פשוט טקס, זה ריטואל מוזיקלי, כן, זה ריטואל מוזיקלי, ככה אני אתאר את זה. זה אתה לא. מסכים איתי, אולי לא, אבל... לא, לא, אני, אני יודע שהוא <laughs> היה מאוד קרוב ל... הוא אחרי... לפני ל-Supreme וזה, הוא מאוד הגיע ל... דת, ובכלל כן. אף סופרים זה אהבה לאלוהים ו... כן, כן. ווואלה, האמת היא, אלוהים יכול להיות מרוצה. כן, הוא יכול להיות מרוצה, והוא בעצם פסוק של פיתח פרי נכון? כן. הוא וקולמן. קולמן? כן. קולמן, טריין, וכמובן אלברט טיילר, הפסיכי כן. הזה לא נשכח אותי גם... וגם <laughs> אלברט אלר מת יחסית מוקדם, וגם קולטרן מת? כן, מוקדם, אף אחד לא יודע בטח מה. כן, הם נראה כן, לי... קולטרן כן, כן. אבל... זה סמים, אלכוהול שם, הכל, הכל מעובב. כן. מסתבר כן. שג'אזיסטים היו... של... כן, כן, תמשיך. ג'אזיסטים היו לא פחות. כן, אה, כן, אה, כן, ג'אזיסטים ס... סמים, אלכוהול, <laughs> מתו... כן, ויילס היה מחור, חתיכת מחור. טוב, יש לנו פה עוד שתי אלבומים, אנחנו ככה נדבר עליהם בזר... בזריזות יחסית. זה ביצ'יס ברו של כן. מיילס דייוויס, אלבום או... סופר מורכב. או... הוא... אלבום סופר סופר מורכב וכבד בצליל. כן, כבד, הוא קול. כל... אם אתם רוצים כאילו לשמוע מה ג'אז יכול להציע מבחינת yeah. שכבות של סאונד ונגינה, ודרך אגב ביצ'יס ברו, uh, כמו הרבה מהדברים uh, של מיילס דייוויס, הוא היה נותן איזשהו משפטים, ואז אנשים היו זורמים, זה סוג של עדיין ג'אם. נכון, אבל פה מדובר פסיכדלים ארוכים. אבל הם לא כמו קולטרן, זה לא רקוץ עם הצורח. מבחינת מיילס ומבחינת הרבה אחרים זה כבר עובר את הג'אז. בקטע הזה הוא התחיל להקשיב המון להמדריקס, המון לפאנק. זה פשוט, וואלה, נמאס ללמוד ג'אז. זה פשוט כבר לא עניין אותו להמשיך עם זה. אני מבין, אני קורא לזה... פרוטו טראנס, זה ממש... פרוטו יש מצב, זה בעצם איזשהו פיוז'ן של רוק, ג'אז, והרבה מאוד סגנונות בפנים. הרבה מאוד סגנונות, אלבום שהמוח שלי כל הזמן ישרט ממנו כל פעם מחדש. בוא נראה עכשיו, אוקיי, נקד סיטי, אלקטיק מסאדה של ג'ון זון, גם סקסופוניסט מטורף, שם לשם גם גריינד קול, קלייזמרים. דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, שעוד מעט עם זה, כביכול. עוד מעט, כן. קיצור, ג'אז בעצם פותר את הבעיה הזאת של חופש. חופש ושל כבדות. ג'אז, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא מוזיקת מעליות שמשמיעים באירועים יפים. אבל יש, יש גם ג'אז חליל. כלומר, לצערנו, יש. כן, כן. תראה גם או את או... אשתו של קולטרן, כן? תודה על ההקשבה, אם אהבתם תעשו לייק, המשך בחלק ב'.